На них він набирався шуму та моти, і ставав ласочами для дітвори. Де ті літа, Де той хрест, що стояв над маминою могилою? Вже він міг би сподіватися на свою дитину, аби не такий рік. Хоч би врятувати Оксану і її дітей, але чим він може їх зарятувати? Тьоп-тьоп, тьоп-тьоп. Заспокійливо говорив Сік І Стахові знову згадалися ті роки Коли мама старалась йому То на сорочечку, то на чобітки Хотілося застогнати Від болісті своєї Від слабості своєї Чоловік напився І соку, і згадок Та й похитуючись Пішов між деревами Заходило сонце Заходило комусь До завтрашнього ранку Комусь Назавжди. Уже в від туману, від пару сутінках, стах дійшов до окрайку лісу, що обривався перед вогким хрестом доріг. Десь далеко забурчали машини. Вони йшли попід лісом, а потім на цьому ріжку, де він стоїть, напевне повернуть у ліс. Що ж везуть вони? І раптом ще невидані машини запахли йому не бензином, не теплом моторів, а ніжним хмелем зерна. Через хвилину він знав, що везуть не якесь зерно, а тільки ячмінь. І вже не здивувався, коли на першій і другій машині побачив тугі мішки. Машини дійшли до розпутища, стишили біг, повернули в ліс, мов блискавка щось прорізало, обпекло болючий мозок. Як не можна інакше, то хай буде так. Крадаючись, він дійчов до крайнього перед дуба довговіка, вріз у нього. Ось дві машини доїхали до перехрестя і теж стишили хід, повертаючи в ліс. І тоді стах підкрався до останньої, вчепився руками за борт, виліз на мішки і припав до них. Трохи призвичаєвшись до страху, до руху і до посвісту темряви, він розв'язав один мішок, засунув руку і навпомацьки відчув, що це ячмінь. Стах нахилив мішок до своєї торбини, і в неї з шелестіло зерно посипалось його перше злодійство, перше безвихідь, засипаючи непродані вини. Аби він продав їх магазанику, то цього б не було, то цього б не було, то цього б не було. Думка немов спутана, то в класі, то в клас на одному місці, а ще ж треба зав'язати мішок, щоб не розсипалось зерно. Ще треба вистрибнути з машини. З мішка він стільки, що ніхто й не помітить, ніхто й не помітить, ніхто й не помітить. Спочатку треба було б викинути торбу, а потім викинутись самому. Але він побоявся, що в темряві може не знайти торбини, і притискаючи її до себе, скочив на узбіччя, скочив невдало, упав, ударився обличчям об коріння, щоб вибилося з-під землі, і почув, як щоки пішла кров. Стах безтямно підклав під неї турбину, а потім злякався. Це ж кров крізь рідку тканину перейде на зерно. Утомлений, закривавлений, він якось дійшов до своєї нової оселі. Поклав зерно на призьбу, а сам витягнув з криниці води, вмився, вимив руки, витерся полою піджака і тихо-тихо відчинив невзяті на засоб двері. Та Оксана почула його, скочила на долівку. Сташа, це ти?» «Я, Оксано». «Де ж так довго був?» «Так, забарився». «Вона підійшла до коміна, навпомицьки відшукала сірники, засвітила світло і зойкнула». «Що з тобою? На тобі кров?» «Стах витрид її рукою, то минеться, не бійся». «Хто ж тебе?» «Я впав, Оксана. «Дай мені якусь пілочку!» Оксана думала, що йому треба обтерти обличчя, подала рушник. Стах поклав його на лаву, приніс торбу, ножем розпоров її там, де темніла пляма, і відповів на німий погляд дружини. «Тут моя кров просочилась на зерно. То я його виберу, щоб діти не їли з кров'ю. І зразу ж посію. Ось, Таше, пропали ми. Пропали ми тепер». Оксана вхопилась руками за плечі, скулилася в болючу грудочку. Більше вона вже нічого не питала в нього.